Антуанетта спробувала заперечити. Відчайдушно закрутила головою. «Не треба», мовляв. «Дорого!» Та журба вже набрав номер. «Зараз приїде, поки ми ліфтом спустимося униз». «Навіщо?» «Ви прилягли Маркіяна Антоновичу. Весь день через мене на ногах. Ох, і лікування у нас. Треба було зразу госпіталізувати. Та й по всьому», – зітхнула Антуанетта. «А от і ваше таксі». «Навіщо ви виходили? Вам потрібно!» – завела своя Анета. «Мені потрібно побачити номер машини і подивитися в очі водієві. Я не можу посадити жінку вночі у чужу машину, просто так. Мало що може трапитися». Довелося визнати його правоту. Обережність ніколи не зайва. Журбай справді глянув на номер. погомонів із водієм. Антуанет та мусила визнати, що діставатися додому в таксі і швидше, і безпечніше». І приємніше, і спокійніше, та всю дорогу муляла думка, скільки ж треба заплатити. На щастя, вона сьогодні отримала платню. Затримали, правда, на три місяці, але виплатили нарешті. Почувалася, направду, мільйонеркою. На одну поїздку вистачить. От іще б і віддати якісь гроші Валентині за залізничний квиток для Дмитрика. За цілу торбу обновок, нові шорти, футболки, кросівки – і не будь-які, а з дорогого магазину. Курсівки справжній, найк, Дмитрик, попри свою звичну стриманість, аж підскоче від радощів. Любить він гарні, якісні речі, а носити доводиться те, що знайдуть мама чи бабуся на гуманітарці. На ринку оживаних речей, який відкрився нещодавно і одягав чи не половину мешканців міста, лікарів і вчителів у тому числі. Машина зупинилася біля самого під'їзду. Молодий хлопчина, що сидів за кермом, не взяв грошей. Мені вже заплатили. Хто? Коли? Не хвилюйтеся, ви. Так часто роблять. Хто замовляє таксі, той і платить. Водій першим зайшов у під'їзд, озирнувся. Мені наказано провести до самих дверей. Ви на якому поверсі живете? Та не треба до дверей, я сама. Антуанетта підіймалася сходами і відчувала, як у ній підіймається і заповнює серце, тепла хвиля вдячності до людей, яких послала доля. До валюші, до цього простацького на вигляд, але такого доброго, турботливого і тактовного, що зовсім рідко зустрічається в людях Маркіяна. Турботливого, тактовного і такого гарного з обличчя, такого високого, такого ставного, такого багатого. Так, справді багатого чоловіка. Дивно, що ж у нього там із дружиною? Не може бути, щоб вона його не цінувала. Він такий гарний, такий добрий, такий турботливий. Навіть незвична тиша у пошмешканні не порушила цього стану душі. Стану, коли відчуваєш себе огорненим доброю енергетикою близьких тобі людей. Цієї енергетики вистачило, щоб подолати порожнечу в кімнаті. Анета ніколи не залишалася одна. Дмитрик завжди був із нею. Отут, на віддалі протягнутої руки. Навіть уночі вона постійно відчувала його присутність, чула дихання, скрип старенького дивана, но являла, як буде без нього. Уся ця авантюра з поїздкою прокрутилася так швидко, майже без її участі, що вона не встигла заглибитися у сенс подій. Так, звичайно, для Дмитрика це чудова нагода відпочити, засмагнути, покупатися у морі, яке він бачив давно, ще маленьким, коли у бабусі із дідом була можливість вивозити онука на південь. Свої шкільні канікули син проводив удома. Смажився на розпеченій петельні міського асфальту, зрідка вибираючись до озера. Проти цих екскурсій Анета завжди різко протестувала. Озеро ніколи не було еталоном чистоти, за те щороку збільшувало рахунок тих, хто замість відпочинку знаходив собі у його водах могилу. Звичайно, море найкращий варіант проведення літніх канікул. І якщо вже пощастило валі дістати безкоштовну путівку, то нехай Дмитрик проведе останній місяць літа на теплому морі біля теплої води серед ровесників.